Справді я второпав, що на Тахрірі нічим їстівним не розжитися. Ну і, звісно, я почувався непевно посеред такої кількості неконтрольованого людей. А ще я усвідомив, що в той самий момент доля революції вирішується в іншому місці, не на Тахрірі. Хосні Мубарак, поцарювавши в країні протягом 30 років, не міг просто так відступитися від трону. Демонстранти зробили свій хід. Тепер черга була за владою. Чи розуміли це демонстранти? У той момент навряд. У Каїростар на нас чекали приємні новини. З'явився власник готелю. Височенний, трохи одутлий араб, одягнутий цілком по-європейськи, з коштовним годинником Омега, на зап'ястку і трьома золотими каблучками на пальцях лівої руки. Він розповів, що в'їзди та виїзди з міста заблоковані, транспорт не ходить. Він ледве допросився, щоб його пропустили. Єгиптянин також переповів чутки, чому Барак збирається сьогодні виступити із зверненням до народу. Хасан, зі свого боку, описав катастрофічну ситуацію з гідлом. Боска і Ростарс скликав усіх, хто був у готелі, і сказав, що згоден приготувати вечерю, якщо ми за це йому заплатимо. Йшлося про одну вечерю. А раб, вірившим у барах, от-от зречеться президентського поста, і в понеділок-вівторок столиця повернеться до нормального життя. Ми погодилися, навіть не питаючи, що нам готуватимуть, і скільки за це доведеться викласти, їсти хотілося до чортиків. Я боявся, якщо так триватиме далі, почати оберзати шкіряну оббивку на диванах. Отримавши добро від постояльців, власник кудись вшив його не було цілу годину. Зате повернувся він з великим паперовим мішком жовтоватого рису, помідорами і кульком. Заморожених курячих стегенц одна проблема вирішила. Опівдні владналася інша. Вімкнули мобільний зв'язок, оскільки більшість народу уже й так зібралась на центральній площі, блокування стільникового зв'язку більше не було ефективним засобом проти демонстраціям. Правда, інтернету, як і раніше не було. Роумінг на моєму телефоні не вімкнувся. Певно, не вистачало коштів на рахунку, тому я звернувся до Хасана, попросив його мобільний, щоб подзвонити батькам в Україну. Я третій день не виходив на зв'язок, відтак усвідомлював, що вдома у Рівному ситуація близька до панічної. Тож я мусив подзвонити і сказати татові й мамі, що живий і здоровий, а також запевнити, що не маю ніякого стосунку, до того, що почалося. Менеджер залюбки погодився. Більше того, коли я спитав, скільки можу говорити і скільки треба буде заплатити за дзвінок, Хасан бурхливо замахав руками. «Ні, ти що?» – закричав він на мене. «Дзвони скільки хочеш і не думай про гроші. У такий час ми мусимо допомагати один одному. Але я не можу дзвонити в Україну з твоєї мобілки, «І не заплатити тобі, наполягав я, це ж бісова купа грошей. Бери телефон і не гай мого часу, а то зараз знову зв'язок обірвуть». Приємно вражений, я подякував, узяв мобілку і вибрався на вулицю. На передпліччі теліпалась камера. Тими днями я майже не розлучався. Каїр, здавалося, оживав. На вулиці Форіда з'явилися люди. Маю на увазі нормальні люди без палець, ломів і транспарантів. Я набрав мамин номер і, мимоволі, прочим чекував у напрямку станції метро Нагіб. Кілька разів виклик переривався. За третім разом мені таки вдалося додзвонитися. «Ало!» – кричу в трубку. «Ало!» – трохи здивовано. Мама не впізнала мене. Незнайомий номер, поганий зв'язок. «Це я, мамо!» «О, привіт! Як ти? Де ти зараз?» Голос миттєво помінявся. «Та все нормально, я в Каїрі. Тут трохи революція!» Я зам'явся, не знаючи, що далі казати. «Але зі мною все гаразд, усе добре. Де ти зупинився?» Мама не здавалася надто стурбованою чи наляканою. Мабуть, ще не дивилася новин міркую і ще не усвідомлює, настільки тут усе серйозно. В одному готелі, мій хостел, виявився зачиненим. Тут взагалі все зачинено. Навіть поїсти нема де, але власник готелю пообіцяв приготувати вечерю. Так що з голоду не помру, не переживай. Я перевів подих і взявся розказувати далі. Тут учора трохи билися. «Хто бився?» – йойкнула мама. «Ну, єгептяни, з місцевими ментами», – терпляче пояснив я, а тоді з гордістю додав. «Я вперше в житті сльозагінний газ понюхав. Приїду, покажу відео. А де твій готель? В центрі. Він хоч не біля площі тієї, як її забула назву, ні. Я втямив, що помилився. Батьки таки дивились новини. «Тахрір». «Вона Тахрір називається». І, замовкаю, наче мартишка з повним писком бананів. Відповідай на запитання. «Ну так, близенько. Настільки близенько. Ти хоч зараз не на цій самій площі?» Ледве стримався, щоб не бовкнути щойно звідти. «Навіть не близько, і готель теж у стороні. Якщо вийти з готелю, то Тахріра навіть не видно. Треба пройти три квартали». Я прикусив язика. Ну, не три, а два, майже два квартали, і тоді та хрір уже видно. Насправді від Каїро Старс до центральної площі лише шістсот метрів. Мама з шумом випустила з грудей повітря. Мамо!